en moi ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tu Galegos no baix E fin que mais se se vai cantar se vai cantar O primeiro que faría se poidera E colher a carretera Ataque a noite cera E quixéramos parar O primeiro que faría se poidera E carretera, a carretera Ataque a noite cera Baileante quen se poña o volante, che quen calquera instante nos poñemos a cantar. Baileante quen se poña o volante, começamos a cantar. Bueno, Xulio temos o lado do fio telefónico amb ferreano. Eu teña notado que cadoalla, non sei se Se cadoalla si, si, si, si, si. Haya, si. Pues vamos alá, viña. Saudámolo. Vamos a saludar a David A David Vilares vale. Que Fai moitas eh, das cousas Pero vai a contar vale. varias cousas Saudámolo, boas tardes David Moi boas tardes, que tal estades? Benvido, moitísimas gracias por atendernos Eu tiño anotado aquí que, que eso de cada oalla E que ademais, eh, non sei se o teu apellido está ben feito Ou ben escrito ou non Escriben David Vilares Marrondo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 Falar da miña trajetória é eche, eche moito. Mira, co respecto que falabais antes de Cadoalla en Ferrea, eu son da parroquia de Cadoaya. De Ferrea, aí está, aí bueno, está. que está pegadiño a Cadoaya. Pun, puntualización, <risa> puntualización. Está pegadiño á estrada. Moi ben. Bueno. Aí pegadiño, Pois pues mira, miña trayectoria, é que claro, eu non sei moi ben como como como explicala porque eu non saberia como cheguei ata aquí. <risa> bueno, pero pero o, porque... un, un momento en que começaches, começaches dándote a conocer cu, con un corpus báltico, según teño entendido. Pues, sí, un corpus báltico feito a base de, de machado, esacho aí en Cadalla precisamente. bueno, lembro que eh, de feito a outra vez que estivera con vos aquí no programa, hmm. eh fora xusto daquela época, ano 2020, non? Que estaba o señor, bueno, o joven a ser de Rayanos aí, a ser Álvarez. En que estiveramos falando. Sí. Eh claro, eu foi a raido do do certame este do do Mister España, non? Cando sí, vi que unha prova de talento e disen, pois, esta é a mía. Entón, che sí, veía claro. ali a liña directa e dixen, pois, eu vou ser eu, vou tocar a pandereta, cantar en galego, cantei e ganei a prova de talento, aparte de pasalo moi ben, porque se sí, si algo tiña sí. claro é que iba a ir alí a onde era a europea del mar a dar gasto. Ai, está moi ben, moi ben. <ríe> eu vou ir ali a dar gasto.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 que Morro Conto está a cargo sí. de David Vilares. Sí, eh, eh, contanos, contanos das últimas, alguna desa, de por exemplo, porque sempre tens anécdotas interesantes nese Morro Conto, non? Sempre, sempre. Bueno, no Morro, claro, eu non podo falar de Morro Conto sen falar da miña compañera Alba, que son ah, ah, os no. presentadores, mm. e despois de todo o equipazo que temos detrás, non? De directores, bien. producción, muy bien, muy bien. redactores, é un equipazo genial, que penso que o ben que pasamos é o bon ambiente que hai que se transmite directamente no no programa non claro. <risa> Entón, eu que sei anécdotas é que é que temos temos moitas eu que sei agora dende que fun axrés hmm. dende que fungo axores eu eh teños xa un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 Eh, eu que sei, desde o punto de vista gastronómico, lúdico entretemento eh, cultural uh -huh. eu penso que que está está moi ben un, é un programa sino que hai moitas risas hai uh -huh. despois tamén un, que se aprende moito é sí. eh, con eh, iso que a expresión de Morrao Conto que ao final sempre preguntamos a xente se quere que Morrao non e ainda vai morrendo pero hai veces <risas> que non claro porque tú tamén dices que os galegos somos máis eh, somos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 teño tan tan habitual, teño o consumo tan habitual que digo, como non vamos a comer máis de marisco do mar, se que non teño a oportunidade de adquirir el, então sí, dicen eh?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 Eh, a ver, no programa eu sempre me arranco a, a cantar, a inventar algunha copla e e demais, pero no momento no que atopa algunha persoa do público que me di, "Ai, mira, que eu eu quero cantarlhes unha." Digo, "Por favor." Digo, estou tardando en pedir paso." Ou moitas veces, moitas veces cando vimos gravar por aí, eh teño que facerlle entrevista a unha persoa claro, igual me interesa tanto o que estamos falando que digo, mira, vamos acabar que a entrevista rápido, facerche as preguntas que te teño que facer rápidas, que quero que me contes isto que me estabas contando claro, ¿no? Claro. Claro, no me cantes esto es, entón, es, si, sí, para min é es, es ouro eso é edificante, e ademais complementaste cala, tú, tú mesmo, queres decir que, sí. que, que non fai falta chegar a, a, a, a universidade ou a, a, a biblioteca para aprender cousas que, que na propia aldea propio, o, eses propios maiores tamén te comunican este eh, te fan claro es que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 Caraí, hoyling, pues <risas> sí, fe sí, sí. felicito a dona parte Se a felicito que seu cumplaños creo que é en 4 días así. Pues Cuando, eh... pues, felicito? Veña. Claro, e acordo un día que estaba tendendo na roupa e dimpelo a David, porque porque tane la roupa non ve que che vai a mullar. a ame non. Dixeron que iba, que iba a facer sol e tal, eixo-me non. Mira, cando queira saber que tempo vai facer, tú mira para onde corren as nubes. Eh? Aí en Cadoalla, cando as nubes corren para Castiñeira, que é como se chama unha zona do bal, é que vai querer unha molleira. E cando corren para Ribón, que é onde hai unha manantial d'auga, é que vai facer bon. Vai, eh? Entón as nubes van para Castiñeira e tal. Aí ó, pois tal cual. Ni, non acertou tanto ninguno do tempo. Carai, pois xa te vexes ademais un ensino fantástico ademais sí, unha persoa maior que te dixo a verdade é que so, son, son fantásticos estas, estes coñecementos que teñen os maiores Oye, David, de verdade que deberíamos continuar a, a conversa contigo en, mais, en un outro momento para poder ampliar a a, a, a traxectoria túa de verdade teño un teño un móvil infestado de frases de grabacións ademais de xente que que me vou topando por aí é que iso tamén anda pra... Pois pois pois, pois noutra ocasión recorrido. pois noutra ocasión tentaremos outra vez conectar contigo sí, e eh, eh, ampliarnos todo eso porque sabes que a radio ui día internacional precisamente sí, sí, da radio sí, pois pues temos temos compromisos que, que cumplir cumprir e entonces eh, eh, agradecerche o traballo e <ríe> a, a participación de hoxe en outro momento volte, ampliaremos esta conversa Parece, Nada, Graciñas a vos, cando que irades xa sabedes onde toparme é pra mi sempre é un gusto a topar con xente falar con xente da casa, como Moit... sabes vós. e todos Moitís... os que nos están escoitando Pois moitísimas grazas e moito éxito Moitas grazas, un biquillo moi forte to para éxito. todos Veña, está logo, hasta logo